Не маю часу, не на виправдання. Найчастіше люди виправдовують свою бездіяльність тим, що буцімто не мають часу. Вони заявляють, що раді були б створити нову компанію, навчитися грати на музичному інструменті, винайти щось і продати свій винахід, написати книжку або зробити ще щось. Але їм на все це бракує часу. Обліжте ці балачки. Часу завжди достатньо, якщо ви його правильно витрачаєте. І не думайте, що вам для цього конче треба кидати постійну роботу. Працюйте в день у звичному режимі і почніть працювати над своїм проєктом вечорами. Замість того, щоб дивитися телевізор або грати в World of Warcraft, працюйте над своєю ідеєю. Лягайте спати не о 10 вечора, як раніше, або о 11 Не йдеться про те, щоб працювати вночі або по 16 годин на день. Мова всього лише про те, щоб виділити для вашої справи кілька додаткових годин на тиждень. Цього буде достатньо, щоб зрушити її з мертвої точки. А коли ви це зробите, то зрозумієте, наскільки тривким є ваш ентузіазм та зацікавленість, а чи вони скороминущі. Якщо справа не залагодиться, ви й далі ходитимете на роботу щодня. Ви нічим не ризикували, нічого не втратили, хіба витратили трохи свого часу. Отже, шкодувати немає про що. Якщо вам чогось сильно хочеться, ви знайдете для цього час, попри всі свої зобов'язання. Правда полягає в тому, що більшість людей не мають аж такого гострого бажання вести власну справу. Виправдовуючись браком часу, вони попросту тішать своє самолюбство. Не потурайте своїм слабкостям, ховаючись за такими відмовками. Здійснення ваших мрій – виняткова ваша відповідальність. Крім того, ніколи не буде ідеального часу для того, щоб починати. Ви завжди або занадто молоді, або занадто старі, або занадто зайняті, або чимось пригнічені, або що небудь ще. Якщо ви будете чекати на ідеальний момент, аби щось розпочати, він ніколи не настане.